Torej, danes smo pač bili uh, priča enem od predavanj v sklopu, predavanj uh, ob obletnici deklaracij človekovih pravic. Mogoče lahko malo pobliže predstaviš ta projekt, ki ga Amnesty International uh, v tem obdobju izvaja po Sloveniji? Ja, torej, um, letos, jeseni pač v na skupnost obeležuje 60 obletnico sprejema splošne deklaracije o človekovih pravicah.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 V okviru tega bomo skušali nasloviti različne teme, ne, med tem, ko, mislim, danes smo poslušali predavanje docenta vezjaka na temo nestrpnosti, torej netolerance, v primeru romske družine stroja. Ne, druga predavanja pa se bodo osredotočila na druge teme, ne, pač in skupni moral vsega pa je, kot kot sem rekel, pač ta obletnica, sprejema splošne deklaracije. Katere so še ostale prirediteve ob teh, tem ciklu so predavan? Torej, prireditev je več in so tudi večjih vrst. Vechelman um, gre za količinsko gledano prevladujejo predavanja profesorjev na matičnih fakultetah, ne. Uh, sodelujejo profesori v na Primorskem, Univerze v Mariboru, Univerze v Ljubljani in Univerze v no Novi Gorici. Uh, nekaj pač dogodkov pa organiziramo tudi sami. Uh, med drugi imamo tudi razstavo ob 20. obletnici naše ustanovitve, torej Amnesti Slovenije. Uh, imamo koncert ki ga bo vlado Kreslin posvetil nam, oziroma tematiki človekovih pravic. To bo 8. decembra sam, kar je v domu. Uh, iš, uh, torej izdali bomo tudi slikanico, vsi smo rojeni svobodni, z, z ilustracijami na temo človekovih pravic. Imeli bomo tudi javno akcijo, kjer bomo v centru Ljubljane prižgal tisoč svečk z našim logotom in s tem nekak podprlili prizadevanja za spoštovanje človekovih pravic in pa v bistvu veliko medijskih aktivnosti, ki bojo vse to ne Tako da dejansko gre za en zelo širok spekter. med drugim recimo bomo imeli tudi okroglo mizo ne. in pač moj spraševalec sodeluje z nami pri organiziranju okrogle mize 27. novembra v Štuku ob 18. uri, kjer bomo v bistvu nekako povezali tematiko splošne deklaracije, obletnice in pa konkretne situacije v Sloveniji, ne, govorimo o problematiki izbrisanjih, na katero pač um, vse lepo vabim. Malo splošno vprašanje, eh, kakšni kondicije je še let po sprejetju, oziroma kakšne kondicije so eh, človeka je pravice 60 let po sprejetju? Huh, ja, uradno mnenje Amnesty International um, niti na ne vem, če sploh obstaja. Uh, pa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 zagotavlja človekovih pravic, ampak je ustanovila nek svoj institut, neke svoje temeljne pravice, ne, ki se posebno v bistvu ne razlikujejo od človekovih pravic. Um, in pač tak razvoj zasledimo na vseh podrošjih. Um, še mogoče dodatno po nareditelji je pač v v naši državi, ko Slovenija ignorira vsa mnenje in pripročila Združenih narodov, Sveta Evrope, in nevladnih organizacij na temo izbrisenih in pač položaja romske skupnosti. Ne. čemer, gre za vsebino človekovih pravic. Ne. In to je zelo, zelo slab signal in ena od izjav hemnestija, ki pa jo lahko pač tukaj povem, je pa to, da bi se v bistvu voditelji držav moral ljudem opravičati zato, ker so pri tej nalogi spodletelne. Torej, dejansko so države spodletele pri zagotavljanju, pri nadalnem razvoju v zagotavljanju v človekovih pravic. Ne. Po drugi svetovni vojni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 z opravičevanjem boja proti terorizmu in tako naprej, um, človekoj pravice ignorirajo, jih ne upoštevajo in s tem razgrajujejo celoten sistem in dajo zelo slab zgled tudi drugim državam, ki pač bo v zgledu vzgledu po mojem osebnem prepričanju vse prerade sledile. Ne. Torej, ocenjuješ, da so človekoj pravice uh, nek civilizacijski dosežek ki je, je ne glede na dobo, ne glede na čas, v katerem smo relevanten oziroma vredno poštevanje oziroma ma svoj pomen. Človekove pravice so koncept, ki je hkrati tudi eden izmed večjih civilizacijskih dosežkov. To vse kakor drži. Ampak, treba je pa hkrati tudi povedati, da niso univerzalne in niso splošne. Krivda zato pa leži na mednarodni skupnosti, ki se pač v zagotavljanju univerzalnosti, splošnosti pač ne spušča dovolj resno. Ne. Tako da dosežek je, ne, ampak sam dosežek, sam poseb ne pomeni česar, ne, če ga v praksi ni mogoče izvršiti, resničiti, torej kakorkoli. Ne. Tako da, jaz bi se s to trditvijo vsekakor strinjal, ne, ampak um, bo potrebno na tem področju še zelo veliko truda, zelo veliko energije, um, ker stanje se razlikuje po različnih regijah. Ne. Recimo v zahodnem svetu, ne, ali pa zelo konkretno v Evropi, ne, imamo organizacijo Združenih narodov kot tudi Svet Evrope, ne, ki je pač regionalna organizacija, ki je bo, še bolj specializirana za človekove pravice. Pač na nekaterih področjih, mogoče celo bolj kot Združeni narodi. Ne. In tukaj lahko govorimo, da pač mehanizmi obstajajo, da, je človek, da so človekov pravice vrednota, ki se jih aktivno zasleduje. Ne. Ampak drugi predeli sveta ne, pa so, pač so zapostavljeni. Ne, in To bo potrebno v neki bližnji prihodnosti naslovit, ne? ker če ne, v bistvu se lahko zgodi tudi, da se bo cel koncept sesul in da bo pač tudi ta vrednota, ta dosežek izginila. No, ampak dobro, to je že mogoče malo preveč pesimistično. Lahko še mogoče besedovali pa dve o Amnesty International oziroma o njegovi uh, izpostavi v Sloveniji. in se praznuje 20 let, kaj so kar lahko mogoče poveš oziroma lahko nakratko predstaviš in Slovenija, na katerih projektih trenutno deluje oziroma kako deluje. 20 let obstajamo v naši državi, torej v začetku je bila to še bivša SFRAJ. Um, in v teh 20 letih se je pač te dani skupinici študentov, aktivistov, um, torej mi je uspelo vzpostaviti strukturo za Amnesti Slovenija, ki je danes društvo, po funkciji, po položaju pa sekcije v okviru Mednarodne Amnesty International. In v tej globalni organizaciji delujemo enakovredno z drugimi sekcijami in v bistvu v dan danes uh, smo že dosegli tak nivo razvoja, da smo popolnoma samostojni in da smo sposobni pač pokrivati domače in globalne teme na vsakodnevni ravni. Um, v Ljubljani imamo Pisarno, ki je nekak center našega delovanja ki vključuje deset zaposlenih in še večje je bilo prostovolcev in drugih sodelavcev. In v bistvu je to garant našega dela, da pač poskušamo na konkretni ravni preko pri preko akciji, kampanji in medijskih aktivnosti um, nekak vzdrževati oziroma zagotavljati spoštovanje človekovih palic v praksi. In ob tej obletnici je pač treba tudi podariti, da se naš razvoj še zdaleč ni končal in da jaz sem prepričan, da bomo doživeli še veliko više obletnice, ko bomo tudi, recimo, razviti na še, še bolj spodobne ravnine, ne, ker um, treba je vsem vedeti, ne, da pač smo dost majhna sekcija. Ne. Če velja to za našo državo, da je Slovenija majhna država, ne, tudi slovenska sekcija je dost, dost majhna ne, in v primerjavi z večjimi zahodnimi sekcijami, v bistvu, smo dost nepomembni, ne. Ampak vse eno, ne, pač naš razvoj se še ni končal, ne, se bo še nadaljeval in um, upajmo, da pač bomo šli s temi koraki naprej v prihodnost, ne. Bi pa tukaj mogoče še nekaj dodel, da je zanimivo, ne, da je v bivši vzhodnji Evropi oziroma tudi recimo v Jugoslaviji občutati pomankanje uh, nevladnih organizacij, ki so okvarjajo s ravikovim pravicami, kar se odraža tudi um, Per nas, ne, recimo Amnesti, ima delujočo sekcijo samo na Polskem in v Sloveniji, v bivšem, če lahko temu rečem, vzhodnem bloku, no, malo nekorektno, ampak sem. en, medtem, ko recimo, smo prisotni še na Slovaškem, na Češkem, na Hrvaškem je struktura, ne, to je manjka sekcija, medtem, ko v drugih državah pa v bistvu nismo prisotni, ne? In recimo, na področju bivše Jugoslavije so človek zelo pomembna tema, ne, ampak, um, jih pokriva zgolj preko centrale v Londonu, ne, kar pa je v bistvu dost neučinkovito, ker če nimaš ti lokalne sekcije, ki pač to nadgradi z, z kampanjami na terenu, z ljudmi pač v tej državi, ne, um, se lahko to sporočilo zgubi v tej državi. Ne. In, um, jaz tupam, da ne sem, da se bomo mi razvijali, ne, ampak da se bo pač dobro, ne samo naša organizacija, ampak da se bojo tudi druge organizacije uspele razširiti tudi na druge države v tej regiji, ne, govorim za Balkan, da bomo lahko pač prek teh sinergij povezovanja, ne, um, pa z nadaljevali. In če, je potem to predvsem za Balkan vela, da je pač zadeva še na dost problematični ravni, ne, poznamo te izzive človekovih pravic, ki ostajo iz preteklosti, govorimo, ne, kaznovanosti za vojne zručine in tako naprej, ne, diskriminacija. Um, in Upam, no, da se bo pač ten naš razvoj odrazil tudi v drugih državah v regiji, da bomo imeli organizacije človekovih pravic, ki bojo aktivne, ne, in da pač seveda to ni omejeni samo nejemnosti, ampak tudi na ostalo. Ja, v bistvu, v tem primeru bi pozval vse poslušalce, da se angažirajo, se aktivirajo. Ne bom promoviral samo nejemnosti, ne, ker je tukaj še veliko drugih organizacij, ne, da bi bilo malo nekorektno, ampak dejte se aktivirati,